Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil al anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba, Bugünkü mövzumuz zamanı söymək barəsində olacaqdır. Fəslin başlanğıcını belədir. Kim zamanı söyərsə Allaha əziyyət vermiş olur. Mən səbbəd dəhra və qad əz Zamanı söymək də üç şəkildə olur. Üç qisim, üç növdə olur. Birinci növü odur ki, hansı ki, zamanı söymək sayılır bu, zaman barəsində, vaxt barəsində sadəcə onu pisləməmək şərti ilə xəbər verəsən ki məsələn deyərsən ki bu gün nə çox hava dəhşət isti oldu və ya bu gün hava dəhşət soyuq oldu bu cür günü gün haqqında, zaman haqqında demək caizdir Ta bu heç də zamanı söymək sayılmır, yəni haram deyildir Çünki Lut Peyğəmbər o zaman ki, mələklər onun yanına gəlir. Ki gəlir? Onun gövmünü məhv eləmək üçün və gövmü də xəbər tuturlar ki, Lut Peyğəmbərin qonaqları var. Və bilirsiniz ki, onlar da fahişəlikdə həddərini açmışlar və gəlib qonaqlarını tələb etdirlər ki, onu Lut Peyğəmbər onlara versin. Lut Peyğəmbər də həmin günün, məhz o günün çox pis gün olduğunu Quran-ı Kərimdə Allahusübəntələ buyurur ki, belə deyir, Həvə, Yevmun Asib Hud surəsi 77-ci ayə Bu çox çətin, başı belalı bir gündür. Baxın, həmin günü pislədi. Bu cür pisləmək yəni, caizdir. Bu barədə, yəni ki, bu, bu cür etsən, Heç də zamanı söymüş, sayılmırsan. İkinci növü isə odur ki, eytiqal edəsən ki, hər şey icra edən elə zamandır. Zamanın gərdişidir. Zaman getdikcə, öz-özünə zaman bu işləri yerinə yetirir. Xeyir də, şər də, zamandandır. Və buna görə də zamanı söyəsən. Başka bir pis iş gəldikdə, Zamanı söyərsən ki, bu nə zamandır? Gör, başıma nə iş gəldi? Əgər bu zirə etiqat edərsən ki, hər şeyi icra edən, gecəni dündüzə qatan şər və xeyir zamandandır, bu artıq böyük şirçdir və sən etiqat edirsən ki, Allahdan başqa da xalik var, yaradan var. Xeyir və şər zamandır. Bu da böyük şirçdir. Həmin zamanı Allaha şərik qoşmaqdır. Də bunu edən şər, şəxs müşrik və kafir sayılır. Əgər zamanı etiqat etsək zamandır, hər şey icra edəndir və zamanı söyərsə, bu halda müşrik, kafir sayılır. Üçüncü növü isə odur ki, etiqat edir ki, Allah s.ə.q. xeyir və şər verən. Yəni, Allahın əli ilə olur bunlar. Və hər şeyi idarə edən Allah subhanə və talədir. Lakin hər hansı bir günü ağır kestikdə o zamanı söyür. Bu nə zamanədir və bu cür pis-pis yəni, sözlər deyir. Və bu isə haramdır. Bu cür söymək haramdır. Çünki həqiqətdə onun söydüyü Allaha qaydır. Çünki onu idarə edən Zamanı idarə edən də Allah subhanahu və tealədir Və bununla da Allahı sövmüş olur Birbaşa Allahı sövmüş olur Fəslin başlangıcında müəllif qeyd edir ki Kim zamanı dəh Zamanı sövüyərsə Allaha əziyyət verir Əziyyət burada dedikdə Allaha məxsustur Bunun çeykəti bizə məlum deyildir Lakin vəli Allaha əziyyət olur Allaha əziyyət olması hətta ayələr vasitəsilə də bizə varid olmuşdur, çatmışdır. Allah Subhanahu Taala Quran-Kərimdə Əhzab surəsinin 57-ci ayəsində buyurur ki: "İnnellezine yu'zunullaha və Rasuləhu Həqiqətən, bu şəxslər ki, Allah'a və onun rəsuluna əziyyət verirlər, baxın Allaha Və onun rəsuluna əziyyət verirlər. Deməli, Allah'a əziyyət verirlər. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَ وَالْاَخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا Allah onlar üçün dünyada və ahirətdə lənət etmişdir onlara. Və onlar üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır Allah subhanət. Bu ayı onu göstərir ki, bəl Allah'a günah etmişsə əziyyət verirlər. Həmsinin zamanı söydüksə Allah'a əziyyət vermiş olurlar. Həmsinin Peyğəmbər sələllələ aleyhi və səlləm də hədistə buyurur ki, güzsü hədistir, Allah səbhələ texələ deyir ki, Yü'zini ibni ədəmə yəsubbu dəhra və ənad dəhru qallibu l-leylə evladı mənə əziyyət verir. Belə ki, o zamanı söğürür və zaman mənəm. Gecəni gündüzə çevirən mənəm. Bu hədis onu göstərir ki, Allah subhanətə aləyə həmin insanlar əziyyət verirlər. Lakin əziyyət verdikdə, Allah subhanət aləyə o demək deyir ki, Allaha zərər toxundururlar. Allaha nə isə bir şey olur. Xeyr. Bu, Allaha məxsusdur. Əziyyət verdikdə Allah heç bir zərər toxundura bilmirlər. Çünkü Allah subhanət aləyə Əl-İmran suresinin 176-cı ayəsində buyurur ki, İnnəhum lən yadurullahi şəyən Həqiqətən onlar Allah heç bir zərər verə bilməzlər. Əziyyət verməklə Allah heç bir zərər toxundurabilməzlər. Həmsinlə Peyğəmbər s.a.v. yenə Qudüsü hədistə buyurur ki, Allah s.a.v. belə deyir, Yəibədi, innəkum lən təblüğü darri fətədurruni Ey bəndələrim! silman heç bir zərər toxundura bilməz. Yəni insanlar heç də Allah'a zərər toxundura bilməzlər. Sonra müəllif zamanı söymək barəsində bu fəsildə ayə gətirir. Qiasiyə surəsinin 24-cü ayəsidir. Bu ayədə Allah subhanə və təala buyurur ki: "Və qəlu mə hiya illə hayatuna dunya. Nəmut və nahya." وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ Ahirəti, kıyamət gününü inkar edən o müşrişlər belə deyirlər. Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Ölürük və dirilirik. Yəni biri ölür, digəri isə dirilir, anadan olur. Biri ölür, digəri anadan olur. وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا dəhru Bizi öldürən ancaq dəhrdir Zamanın cərdişi, yəni zamandır. Ömür müddəkidir. Yəni qozalırıq, sonra ölürük. Bizi öldürən zamandır. Zaman çeçdiksə qozalırıq və ölürük. Ahirətin çər edənlər belə deyirlər. Və Allah subhanətə alə yenə ayə davam edərək buyurur ki, وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِنْ Onlara rədd edərək buyurur ki, Bu barədə onların heç bir dəlili yoxdur. Bu söylədişləri barədə onların heç bir dəlili yoxdur. Dəlilsüz, sübütsüz öz ağırlarına uyaraq bu cür sözlər söyləyirlər. Sonra buyurur ki, İnhum illə yazununun. Onlar yalnız zəninə qapılırlar. Yalnız öz zəninə qapılırlar. Onların bu sözlərinə, Həmin o o cür ehtiqat edənlərin bu sözlərinə bir çox rədlər var. O şəxslər deyir ki, biz, bizi öldürən də zamandır, zamanın gəldişidir. Zaman getdikcə, qocalır, insanlar ölürlər. Onlara cavab olaraq, bu ayədə deyən, bu cür deyənlərə cavab olaraq, Şeyh Hüseymin cavabları qeyd edir. Birinci, ölümü inkar edənləri, yəni ölümü zamana mənsub edənlərə cavab həm Quran-Kərim və sünnədə Quran-Kərimdə və sünnədən dəlillər vardır. Bir çox dəlillər var. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Hu veyuhyi veyumitu ve ileyhi turcəun." Öldürən də, dirildən də odur, Allah Subhanahu Taala və hamı onun hüzrünə qayılacaqdır. Həmçinin isə peyğəmbər buyurur ki: وَوْحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Hamiyə məlumdur ki, İsa Peyğəmbər ölüləri dirildirdir. Allah subhanahu teala ona bu cür möcudə vermişdi. Və İsa Peyğəmbər də deyir ki, mən Allahın izni ilə ölüləri dirildirəm. Baxın, İsa Peyəmbər özü də Allahın izni ilə ölüləri dirildirdi. Deməli, ölüləri dirildən Allah subhanahu teala'dır. Bu, Qur'an-ı Kerimdən dəlillərdir, dəlillərdir. Və həmçinin ağlı dəlillər də vardır buna. O şəxslər ki, eytiqal edirlər ki, zamandır insanı öldürən, qocalıqdır. Onlara da ağlı dəlil gətirirsən ki, əgər belədirsə, nə üçün bəzi insanlar nə qədər uzun müddət yaşayırlar? Məsələn, Nuh Peyğəmbər ən azı 950 il dəvət etmişdir öz ümmətini. 950 il dəvət etmişdir Əgər zaman öldürürdüsə İnsanı qoyu onda onu öldürərdir Çünki ən çox yaşayan O olmuşdur Və ya uşaqlar Anadan olan kimi Elə uşaqlar var ki o vaxt Dərhal vəfat edirlər heç Bir neçə ay və ya bir neçə gün yaşamırlar Bunlar heç zamanı görməyiblər axı. Və zaman necə öldürər bunları Qozalıb Bu da ağlı dəlildi onlara Rəddir Və həmsinin onların ikinci sözlərinə ki, dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur, ona da yenə Qur'an-ı Kerimdə və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində bir çox cavablar vardır. Lakin onlara ağlı cavab olaraq biz deyirik ki, əgər belədirsə, Allah s.ə.v. insanlara İslam dinini fərz buyurmuşdur və həmsinin namaz qılmağı, həmsinin Allah yolunda vuruşmağı, şəhid olmağı, zihad etməyi bu cür əməlləri fərz buyurmuşdur. Əgər ikinci bir həyat yoxdursa, onda Allah yolunda bu cür ölməyin nə faydası olardı? Bu da ağlı dəlildir. Həmsinin ahirəti inkar edən şəxslərə sadəcə belə bir sual verirsən və ya belə bir sözlə ona müraciət edirsən. Onun, məsələn, ölmüş taransı bir yaxın qohumunu təhkil edirsən və ya pis sözlər deyirsən. Dərhal, istər-istəməz, o ona cavab verəcəkdir. Sonra ona deyirsən ki, bəs sən ahirəti inkar edirdin, ölüb getdi də, nə üçün? Ona cavab verirsən. Cavab qaytarırsan buna. Bu da onu göstərir ki, o özü-özlüyündə ahirətin olduğuna ehtiqat edir. Lakin şeytan onu məcbur edir ki, inatkarlığından onu inkar etsin. Sonra müəllif hədis rəvayət edir bu fəsildə. Əbu Hüreyranı radiyallahu anhın hədisidir. Əbu Hüreyran radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəndər s.a.v. öz Rəbbindən rəvayət edərək belə dedir öz rəbbindən rəvayət edirsə, Peyğəmbər s.a.v deməli, bu, qütsü hədistir. Və Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, Allah s.a.v belə dedi, Yuzini ibn Ədəmə Adəm evladı mənə əziyyət verir. Yəsübbü dəhrə və ənə dəhru Zamanı söyür Belə o zamanı söhür. Və zaman mənəm. Zaman mənəm. Məqallibu l-leylə və Gecəni bir və gündüzü çevirirəm birbirini. Ben gecəni gündüzə, gündüzü gecəyə çevirirəm. Allah Subhanehu Teala -tə belə dedi. Və bu hədistə Allah Subhanehu ve Teala dedi ki, Ənəd-dəhru, zaman mənəm. Bunun mənası odur ki, yəni zamanı idarə edən mənəm. Əsnə qalsa, zaman Allah Subhanehu Teala deyildir. Zaman Allah subhanət halənin yaratdığı Məhlukatlardan biridir Bu hədisin mənası odur ki Yəni zamanı İdarə edən mənəm Çünki insanlar zamanı söyməklə Sanki onu idarə edəni Söyürlər Əslində qalsa onlar zamanı idarə edəni Söymüş olurlar Ona görə Allah subhanət halə dedi ki ənə dəhr Yəni zamanı idarə edən mənəm Və buna da Dəlil var ki Allah subhanət halədir Hər şeyi idarə edən, cezəni gündüzə qatan və zamanı ümumiyyətlə idarə edən Əl-İmran surəsinin 140 ayəsində Allah Subhanahu taha ilə buyurur ki: Tilkal wa tilkal ayyamu nudabiluha hə bayna an-nas liy'lam Allahu allazeena amanu wa yattakhiz minkum shuhadaa. Biz bu günləri insanlar arasında növbə ilə dəyişirik ki, Allah iman gətirmiş şəxsləri ayırd etsin və çərlərinizdən şəhidlər seçsin. Allah subhanət halə bu ayda göstərir ki, günləri bir-biri ilə dəyişən Allah subhanət halədir. Yəni, zamanı idarə edən Allah subhanət halədir. Və bizim bu sözümüzə ola bilsin ki, bəzi firqələr bizə iraq tuta bilərlər ki, və siz deyirsiniz ki, Quran-ı kərimdə və hədistə Peyğambəl-Sasənin sözündə heç bir məcəz yoxdur. Necə deyibsə, o cür qəbul etməliyik. Yəni, Allah subhanətə deyir ki, mənəm zaman, demər zaman Allah subhanətə alədir. Və nə üçün bunu yozursuz? Nəcaz mənasına yozursuz? Vəl, budur deyə bilərlər. Laşı, buna cavab olaraq, yenə həmin hədisin özünü gətirir ki, Allah subhanətə alə ilə həmin hədistə beyan etdi. Dedi ki, və uqallibu l-leylə və nəhərə. Yəni ki, gecəni gündüzə çevirən Yəni, zamanı idarə edən. Deməli, zaman yox, zamanı idarə edən Allah s.ə.v. Zamanı eyni hədistə Allah s.ə.v. özü bəyan etdi. Gütçə hədistə Allah s.ə.v. özü bəyan etdi. Yəni, bu, mən zamanam dedişdə, bunun əsnədə olsa orada, yəni mənəm zamanı idarə edən. Orada söz var. Və ona görə də bəzi insanlar... Bu hədisi dəl götürərək xətaya yol verirlər və deyirlər ki, Allah Subhanətə Alənin Əd-Dəhr adı var, zaman. Çünki bu hədisdə dedi ki, ənə Əd-Dəhr və bunlardan da biri İbn Həzmdir və o deyir ki, dəhr Allahın adlarından biridir. Lakin bu qeyd etdi ki, yanlış bir şeydir. Allahın adı deyil, Allah zamanı idarə edəndir. Zaman Allah Subhanətə Alə deyildir. Başqa bir rəvayətdə də eyni hədisi başqa rəvayətdə Peyğəmbər salsan deyir ki, təsubbu dəhra fə inna allahə huvə zamanı söyməyin həqiqətən Allah zamandır fə inna allahə huvə həqiqətən Allah zamandır yəni zamanı idarə edəndir çünki onlar əslində qalsa zamanı idarə edəni söymüş olurlar Öncə qeyd etdiyimiz hədistə qadağa gəlməmişdi. Sadəcə gəlmişdi ki, zamanı söydüksə Allaha əziyyət vermiş olurlar. Allaha əziyyət vermiş olurlar. Bu hədistə isə Peyğəmbər s.a.v. artıq qadağan etdi. Ləyə təsub bu dəhra. Bu iki hədis 1100-ləşdirir və bu hədisin ikisine, ikisini dəlil götürək demək olar ki, zamanı söymək haramdır, qadağandır və kim zamanı süyərsə Allaha əziyyət vermiş olur. Bu fəsildə bir çox faydalar var. Qısa faydalardır. Birinci fayda odur ki, zamanı söymək qadağan olunmuşdur, haramdır. Və həmsinin bizə dəlli oldu ki, Allaha əziyyət vermiş olur zamanı süyəyən şəxs. Həmsinin Allah subhanətə alə dedikdə işte ki, mənəm zaman Bu, deməkdir ki, zamanı idarə edən mənəm. Sonra ikinci fəslə keçək. Bu, qısa fəsillərdir. İkinci fəsl başlanğıcı. Ətəsəmmi biqadil qudati və nəhvuhi. Hakimlər hakimi adı ilə özünü adlandırmaq və buna bənzər adlarla özünü adlandırmaq barəsindədir. Hakimlər hakim dedikdə, de, yəni, hökum verənlərin ən yaxşısı deməkdir. Yəni, bu cür ad vermək olar, ya yox. Və əgər kim özünə bu cür ad vermiş olarsa, özünü Allaha şəriş qoşmuş olur. Çünki Allah subhanətə alədir, qadil qudət, hakimlər hakimi, Allah subhanətə alədir. Ən yaxşı hökum verən Allah subhanətə alədir. Həmsinin buna bənzər hökumdarlar hökumdarı və ya patişahlar patişahı bu cür adlar da bura daxildir. Və Allahın hökmləri dedikdə də, hökum verməsi dedikdə Allahın hökmü iki qismə bölünür. Kəuni, yəni qada kəuni bir də qada şərri. Allahın kəuni hökum verməsi Bu o deməkdir ki, Allah Subhanahu taala hökm verə təhransı bir məsələ barəsində mütləq bu olmalıdır. Artıq bu istər istəməl həyata keçməlidir. Allahın təonu, hökmü mütləq həyata keçməlidir. Bunun buna dair ayə Allah Subhanahu 4-cü ayəsində buyurur ki, "Vəqadeynə ilə bəni İsrailə fil kitabe" fəsidönnə ki ərd mərrətinə baxın biz İsrail oğullarına təvratda kitabda siz yeryüzündə iki dəfə fitnə fəsad törədəcsiniz deyə hökm verdik həqiqətən də bu Allahın hökmü idi və həyata keçir yer üzündə onlar fəsad, fitnə fəsad törədirlər təvəttələrdə Zəkəriyan öldürürlər və Yahyanı öldürürlər peyğəmbərlər öldürmək də fitnə fəsad törədirlər Yəni, bu əməl haram olsa da belə Allah subhanətə halə artıq bunun peuni olaraq hökm vermişdir. Şəri hökmə gəldikdə isə bu, o hökmlərdir ki, Allah subhanətə halə hökm verir, lakin bu hökmün həyata keçməsi heçsə ləbud lab deyildir. Yəni, keçmək bilər. Lakin Allah subhanət halə istəyir ki, bu, həyata keçsin. Məsələn, İsra sürəsinin 23-cü ayəsində Allah subhanət hələ buyurur ki, Və qadə rabbukə əllə tə'abudu illə iyəh və bilvalidin ihsənə. Rəbbin hökm verdi ki, yalnız ona ibadət edin və validinlərlə yaxşı rəhtar edin. Allah subhanət hələ hökm verdi ki, bu edin. Lakin bu şə hökm şəriq hökmdir. Yəni, elə insanlar var, buna əməl edir, Allahın hökmdə olsa, eləsi də var, Əməl etmirlər. Və Şeyh Hüsemin bəzi adları qeyd edir burada və onlardan biri də Şeyh İslam adıdır. Bu cür adı vermək olar, ya yox, məsələn, İbn Teymiyyəyə Şeyh İslam adı verirlər ki, Şeyh İslam İbn Teymiyyə və ya İbn Həcərə Şeyh İslam adı verirlər ki, alimə arasında yayılmış adı Şeyh İslam İbn Həcər Bu cür adlar vermək olar ya yox və buna izahət verir ki, əgər bu adı verdişdə, bu adı dişdə bu adı verən şəxs onun tutur ki tutsa ki, İslam günündə yalnız ona müraciət etmək lazımdır, bütün İslam yalnız ona aiddir, bu cür ad vermək düzgün deyildir bu cür adı vermək düzgün deyildir. Çünki İslam o demək deyildir. Əgər qəst etsə ki, bu cür adı verən insan, yəni həmin şəxs öz dövrində İslamı dərpa edib, yəni İslamı dir-səldibdir, məsələn, Şehh İslam bin Teymiyyə, onun dövrində nə qədər bidiyyətlər, yəni həqiqi İslamdan uzaq edilər. Bidiyyətlər, şirklər, Eytiqadlar yayılmışdı və o devrində, öz devrində gəldi və bütün bunlara qarşı boğazı apardı və haqqı cəmaata çatdırdı və həqiqətən də haqq yoluna gidənlərin sayı artdı. Bu cür İslamı dirçəldən mənasında deyirsənsə, bu cür şəxslərə şeyxslən deyə bilərsən, başqa tərzdə isə deyə bilməzsən. Həmsinin başqa adlar yenə qeyd edir. Əyyətullah və ya Hüccətullah Hüccətin İslam bu cür adlar barəsində də yenə qeyd edir ki, ümumiyyətlə, bu cür adlar vermək olmaz qadağandır. Hüccətullah, Allahın Hüccəti. Yəni ki, bu Hüccətdir. Yalnız bunun dedikləri qəbul olunur. Bu deməkdir Hüccətullah. Yalnız bunun dedikləri və ya Əyyətullah. Lakin Hüccətullah yalnız peyğəmbərlərdir. Allah hüccət olaraq peyğəmbərləri göndərmişdir. Allahın hüccəti yalnız peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərə bu cür deyə bilərik, hüccətullah. Onlardan qeyrilər nə isə bu cür demək qadağandır, bu cəhablar vermək qadağandır. Allah s.ə. -tə peyğəmbərləri hüccət olaraq göndərmişdir. Nisa surəsinin 165-ci ayəsində Allah s.ə. buyurur ki, ''Rusulən mubəşşirinə və munzirinə li əllə yəkunə linnəsi Allah hüccətun və ədəl-Rusuli'' Biz Peyğəmbərləri müjdə verən və Allahın əzabı ilə qorxudan kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün Peyğəmbərlərdən sonra Allah, Allaha qarşı bir bahanə yeri, hüccət yeri qalmasın. Baxın, Allah subhanətə alə Peyğəmbərləri hüccət olaraq göndərir. Deməli, Hüccətullah və ya Əyətullah, İslam yalnız Peyğəmbərlərdir. Onlardan qeyrilər nə isə bu cürallar bir məkq qadağandır. Sonra müəllif başqa bir hədis gətirir. Əb-ı Hürəyən r.əvət etdiyi hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnə əxnə isminə ində Allahi raculun təsəmmə məlikəl əmləki. Lə məlikə illəllahu Allah dərcahında ən alçak şəxs ən alçak şəxs özünü hökümdarlar hökümdarı şəxs, adlan adlandıran şəxsdir. Ən alçak şəxs o şəxsdir ki özünü hökümdarlar hökümdarı adlandırır. Və sonra peyambasla mizah edir ki nə üçün olmaz? Buyurur lə məlikə İllallah, çünki Allahdan başqa hökümdar yoxdur. Allahdan başqa hökümdar yoxdur. Hökümdar, hökümdarlar hökümdarı dedikdə, i̇şte, yəni bütün hər şeyə hökum verən yalnız Allah subhanətə alədir. Ona görə də Fatihə surəsində Məlik Yəumiddin bu xüsusən məlik sözünün iki qirayəti, səhiq qirayəti varid olmuşdur. Bir qirayətdə gəlir ki, məlik-i yevmiddin, ikinci qirayətdə də gəlir ki, məlik-i yevmiddin. Və hər birinin mənası var. Məlik-i yevmiddin hökümdar deməkdir. Qiyamət gününün hökümdarı. Nə üçün qiyamət gününü xüsusləşdirdi? Allah-u s-fələtə surəsində. Çünki Bu dünyada insanlar ola bilsin ki, iddia edirlər hər hansı bir şeydə hökümdarlıq eləməyə. Qiyamət günüsü bunu iddia edə bilməyəcəklər. O gün heç bir şəxs hökümdarlıq iddia edə bilməyəcəkdir. Anca xüsusləşdirdi ki, insanlar başa düşsün. Qiyamət gününün hökümdarı. Sonra başqa bir qirayət. Məlik-i Yevmiddin, bu da səhildir, hər işsə səhild qirayətdir. Bunun da mənası odur ki, qiyamət gününün sahibi. Həqiqətən də hər şeyin sahibi Allah subhanətə alədir. Bu da onu göstərir ki, hökum yalnız Allaha məxsustur. Odur ki, hər şeyi yaradan, hər şeyi idarə edən və hər şeyin hökumdarı Allah subhanətə alədir. Allah subhanət alə Quran kərimdə buyurur ki, Fatih Sürəsinin üçüncü ayəsində, Həl min xalikin ghəyrulləhi yərziqukun mənəs səməi vəl ardi, Allah'tan başqa sizə göyden və yerdən ruzi verən bir xalik varmı? Yalnız Allah subhanət hələdiyə, hər şeyə yaradan. Başka bir ayədə də buyurur ki, İnnələzînə təd'uunə min dün illəhi, lən yəkhlqu zübəbən və ləuqtəməu ləhü. Şübhəsiz ki, sizin Allahdan qeyri ibarət etdikləriniz bir mülçək belə yarada bilməzlər. Allahdan qeyri bir mülçək belə yarada bilməzlər. Lab hamısı bunun üçün bir yerə toplaşdılar belə. Bir mülçək belə yarada bilməzlər. Deməli, yaradan yalnız Allah subhanətə alədir. Və həmsinin hökm də Allah subhanətə alənindir. Hökmdar da Allah subhanətə alədir. Allah Subhanehu Teala Mülk Suresinin birinci ayəsində buyurur ki, tədərəkə ləzibiyədihil mülkü Mülk, höküm, elində olan Allah nə qədər uzaq, nə qədər oludur. Höküm, mülk yalnız Allahın əlindədir. Odur ki, hökümdarlar hökümdar adı vermək olmaz. Və Ve həmsinin, Elimdən Suresinin 26. ayəsində Allah Subhanehu Teala buyurur ki, qulilləhumə məlikəl mülkü De ki, ey mülkün sahibi olan Allah. Mülkün sahibi olan Allah. Bütün her bir şeyin sahibi Allah Sıbhanehu ve Teala'dır. Həmsin her bir şeyi idare edən də Allah Sıbhanehu ve Teala'dır. Allah Sıbhanehu ve Teala, Yunus suresinin 11. ayəsində buyurur ki, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَئِ وَالْاَرْضِ De ki, yani o insanlara müşrişler, de ki, göyden ve yerdən Zəruzi verən kimdir? Əmmən yemliku-s-səmə vəl və gözlərə sahib olan, yəni onları yaradan kimdir? Və mən yukhriju-l-hayyə <gülüyor> və yukhriju-l-meytə minəl Ölüdən diri çıxaran və diridən də ölü çıxardan kimdir? Və mən yudəbiru-l-əmra. <gülüyor> Hər bir şeyi idarə edən kimdir? Səyəqulun Allah. Onlar deyirlər ki, Allahdır. Və müşriklər də bunları qəbul edirlər. Deməli, hər bir şeyi idarə edən, hər bir şeyin sahibi və hər bir şey yaradan Allah Subhanahu və Taala'dır. Sonra Sufyan ibn Uyeyna rahimehullah bu hadisəyi izahat edərək buyurur ki, Həmsinin bu cür demək olmaz." Şəhənşah, bizdə də var, Şahənşah. Bu, qeyd edir ki, fars sözüdür, Şahənşah demək olmaz. Çünki Şahənşah sözünün özünün elə mənası, hökümdarlar, hökümdarı deməkdir. Fars dilindədir, bunun mənası, hökümdarlar, hökümdarı deməkdir. Başqa bir rəvətdə gəlir ki, Peygamber s.ə.v. deyir ki, Əngiyədir rəcülun əlallahi yevməl qiyaməti Bu cür ad verən özünə, hökmdarlar-hökmdar adı verən insan qiyamət günü Allahın ən çox qəzəbləndiyi şəxsdir və ən pis insandır. Bu cür adlar verən insan özlərinə. Və əgər Allahın qəzəbinə gəldiyi insandırsa, Ən pis insandısa, bu da onu göstərir ki, bu cür adlar vermək verən insan böyük günahlardan etmiş olur. Çünki Allahın gəzəbinə gəlir. Bu fəsirlə də faydaları qeyd edək və faydalardan biri o oldu ki, buna oxşar adlar, hükümdarlar hükümdarı və ya buna oxşar adlar vermək haramdır, qadağandır. Və həmsinin Sufiyyən İbn Uyəynənin Deməsi ki, ona bənzər başqa dillərdə də bu cür adlar vermək olmaz. Və faydalardan biri odur ki, bu cür adlar yalnız Allah subhanətə aləyə məxsustur. Həmsinin bir fayda da bəlurdu ki, ki Allah subhanətə aləyə qəzəblənir. Allah subhanət aləyənin qəzəblənmək sifəti vardır. Və faydalardan biri də odur ki, Peyğəmbər s.a.v qadağanın səbəbini başa saldı Nə üçün bu cür ad vermək qadağandır? Çünki bu, Allaha məxsusdur. Sonra üçüncü fəsil barəsində, bu da qısa bir fəsildir, Allahın adlarına hörmətlə yanaşmaq barəsində, İhtiram əsmə-i İlləhi və Təğiyyir-i İsmili Əgli Zəlikə Allahın adlarına hörmətlə yanaşmaq və bu səbəbdən də bəzi adları dəyişdirmək. Bu səbəbdə bəzi adları dəyişdirmək. Allahın adları barəsində öncəki dərslərdə danışdıq. Əvvəlki fəsillərdə qeyd etmişdik Allahın adları və sifətləri və əhlisün əvvəl cəmaa itiqabını qeyd etmişdik. Bu fəsildə müəllif hədis gətirir. Əbu Şirih radiyalların hədisidir. Məşhur hədisdir. Əbu Şirih onun adı sahada deyir onun adı Han ibn Yazid el-Kindi idi. Han ibn adı belədir. Əbu Şürah isə bunun kunyəsi olur. Kunyəsi. Kunya dedikdə də yəni ləqəb ilə kunyanın fərqi var. Kunya dedikdə kunya o sözlərdir ki, o adlardır ki, onun əvvəlində əb sözü var, ata və ya um sözü var və ya əx, qardaş, və ya am, əmi, və ya dayı budur cür sözlərlə başlayır. Məsələn, pulankəs atası, pulankəs anası, ummu, məsələn, sələmə. Bu cür allar adlanır Və kunyə insana gözəl şeyinə, sifətinə görə də verə bilər və ya pis sifətinə görə də verilə bilər. Və ya insana daima nə işinə məşğul olursa, o məşğuliyyətinə görə də verilə bilər. Məsələn, Əbu Hüreyra, pişik atası demək mənası. O daima pişik oynadardı, pişik hoşuna gələrdi və ona görə də ona Əbu Hüreyra adı vermişdilər, pişik atası. Və ya heç bir səbəbdən sadəcə insanlar arasında bu cür yayıldığına görə bu cür adı verə bilərlər. Məsələn, Əbu Bəkir, Bəkirin atası. Vəsrinə qalsa, Əbu Vəqrin o cür evladı olmayıb Və ya Əbul Abbas İbn Teymiyyə Rəxəməullahın adı Əbul Abbas, kunyəsi Əbul idi Lakin Abbas adlı oğlu olmayıb Abbasın atası Bu cür oğlu olmayıb Lakin insan arasında bu cür yayılmışdı Ona görə bu cür ad kunyə verirlər Və Əbu Şürih də onun kunyəsi olur Kunyəsi Bu bir kunyəsi olur. Bu kunyəni Peyğəmbər s.a.v verir ona. Lakin bu kunyəni verməmişdən öncə onun kunyəsi Əbul Həkəm idi. Əbul Həkəm Hakim atası. Töçüm verən atası. Hakim atası. Və Peyğəmbər s.a.v O ki, Peyğəmbər s.a.v yanına gəlir öz qəbiləsi ilə və Peyğəmbər səlləm bunun adını soruşduqda Əbul Həkəm Diyirlər ona. və Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və həkamu. Ve ileyhəl həkmə. Hayyətən, hakim, yani hakim, Allah səbələtə alədər. Hayyətən, həkm verən Allah səbələtə alədər. Ve bütün həkmler də ona qaydır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və etdi ki, bendələri üzərində hakim olmağa layıq yalnız Allah səbələtə alədər. Ebu'l hakim deməyi olmaz, səqın Və hökmdə Allah subhanətə alə qayıdır. Yəni ki, hər bir məsələdə hökm verişdə Allah subhanətə aləyə qayıtmaq lazımdır. Bu, bu barədə də bir çox ayələr var. Allah subhanətə alə buyurur ki, və intənəzəətun fi fərudduhu ilə ilallahi və rəsuli. Əgər hansı bir şey barəsindən bahisə etsəniz, onu Allaha və rəsuluna qayıtaran. Hökm Allah və rəsuluna qaydır. Və başqa bir ayədə Şura surəsinin 10-cu ayəsində Allah təala buyurur ki: "Və məxtələftun fihi min şeyin, hər hansı bir şey barəsində, ixtiyari bir şey barəsində mübahisə etsəniz, ixtilaf etsəniz, "fa hukmuhu ilallahi" Onun hökmü, hökmü Allah'a qayıdır. Yəni ki Allah ona hökm verir. Hər bir məsələdə hökm vermək istədikdə Allah'a qayıdın, Allahın kitabı ilə və peyğəmbər sallallahu əleyhi ilə hökm verin ən yaxşı ökün verən də Allah Subhanətə Alədir. Maidə Sürəsinin əlinci ayəsində Allah Subhanətə Alə buyurur ki, Və mən əhsəni min Allah hükmən liqəv min yuqinun. Yəkinliklə iman gətirən bir qövm üçün ən yaxşı ökün verən Allahdır. Ondan yaxşı ökün verən kim ola bilər? Və Əbu Şürih radiyallahu anhü Peyğəmbər s.a.v.ə deyir ki, mənim qövmüm hər hansı bir şey barəsində ixtilaf etdikdə mənim yanma gəlirdilər və mən onlar arasında gözəl hökm verirdim və hər ikisi razı qalırdı. Hər ikisi razı qalırdı. Və ona görə də mənə Əbul-Həkəm adı verdilər. Yəni hökm, ata, hökm ıı, hakimlər atası. Hökm verən ata. Yəni, hakim atası və həkəm isə Allah subhanətələrin adıdır. Ona görə Peyəqəmbər s.ə.v qadağan etdi ona o cür ad verməyi. Və dedi ki, mə əhsənə həzə sənin bu əməlin ki, gözəl höküm verirsən, nə gözəl əməldir? Çox gözəl əməldir. Fə mə eləkə minəl valədi sənin başqa oğulların varmı? İbarların varmı? Və bu şirəh buyurur ki, bəli, var və oğulların adını sayır, şahların adını sayır buyurur ki, Şüreyhdir, birinin adı birinin adı muslimdir birinin adı isə, o birinin adı isə Abdullahdır və Peyğəmbər s.ə.v soruşur yenə onlardan ən böyüyü hansıdır? buyurur ki, Şüreyh o ne deyir sən? oldun, Əbu Şüreyh onun kunyəsini dəyişir Əbul Həkəmdən Əbu Şüreyhə dəyişir Və bu hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v haram olan adı dəyişdi. Və iki səbəbə görə dəyişdi. Birinci, Allahın adı olduğuna görə. Çünki Əl-Həkəm Allah s.ə.qələdir. Hakim Allah s.ə.qələdir. Ona görə də Əbəl-Həkəm dedikdə Hakimin atası, yəni Allahın atası mənası başa düşülür. Allah'ın atası. Bu cür olduğuna görə Peyğəmbər s.a.v bu adı dəyişdirdi. Dedi ki, bu cür ad verməsinlə sənə. İkinci ona görə dəyişdirdi ki, mənasına görə. Mənası da o deməkdir ki, hökm verən yalnız budur. Əbul Həkəm. Hökm buna məxsustur. Bu mənaya görə də Peyğəmbər s.a.v dəyişdirdi. Hökm yalnız Allaha məxsustur. Təqiqə hökm verən Allah s.a.v.ə.dir. Əgər bu cür ad verərsə, deməli, hökmdə Allaha şərik qoşmuş olur özünü. Yəni, bu kəsildə də bəzi faydalar var və faydalardan biri də odur ki, Allahın Allahına vəsifətlərinə ehtiram etmək hər bir müsəlmanın haqqıdır, borcudur. Həmçinin faydalardan biri də odur ki, əgər hər hansı bir şəxsini adı, şirç adır, şirk mənasında şirk disə və ya pis adlardandırsa məsələn Pir verdi Hüseyin kulu bu cür adlardırsa yani Hüseyin'in kulu nə üçün Abdullah demir Allah'ın kulu Hüseyin kulu və ya Pir verdi yəni bunu gör ki, Pir verdi bu evladı ona. Bu cür adlardırsa Bu adları dəyişdirməlidir. Qadağan olan adları, haram olan adları dəyişdirməlidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bu adları dəyişdirdi. Və Allah s.ə.və adları, adlarını insanlara qoymaq haramdır. Bu, Allaha qarşı hörmətsizlikdir. Allah s.ə.və adını insanlara qoymaq. Və Allahın adları iki hissəyə bölünür insana koymak nökte-i nezârına iki isteye bölünür. Birinci cism o adlardır ki o adlar yalnız Allah subhanehu ve teala'ya mexsustur. Mesela Allah o ad yalnız Allah'ın adı var. Veya Er-Rehmen Allah'a mexsustur. Veya Rabbul Alemin yalnız Allah'a diyebilirsin, alimlerin Rabbi. Bu Allah'a mexsustur. Bu cür ad koymak haramdır. Əgər ikinci qismi isə odur ki, Allah'a xas olmayan adlar. Yani insanlarda da bu adlar var, qoymaq olar. Allah'a xas olmayan adlar. Lakin burada bir şərtlə onu qoya bilərsən ki, sadəcə ab kimi qoymalısan. Mənaya görə qoymaq qadağandır. Mənaya görə qoymaq qadağandır. Ab kimi sadəcə Qoyabilərsən bu adı. Məsələn, Gəyitdik ki, Həkim, Həkim adı. El-Həkim Allah Səbələdədir. Lakin Həkim adı sahabələrdə olubdur. Allahın adı olsa da El-Həkim sahabələrdə də olub. Lakin Peygamber sələllələlə onlara qadağan etməmişdi. Onlara başa salmadı ki, bu haramdır, bu adları dəyiştirsinlər və xəkiməsən, xəkim ibn-i Hizəm sahabə, xəkib ibn-i Həris, xəkib ibn-i Tuleyid, bu cüradlar sahabələrdə olubdur. Və Peyğəmbər s.ə.v tadağan etməyib. Çünki yalnız bunu ada görə qoyublar. Mənasına görə isə, yalnız hökm verən Allah s.ə.v.dir. Bu məna ilə onu insana qoyursansa, bu cür yenə haramdır qoymaqdır. Və ya müəyyənləşdirib qoyursansa, Bu da haramdır. Çünki müəyyənləşdirirsənsə, müəyyən formada bunu Allaha məxsus olunur yalnız. Məsələn, ər-rəhmən qoyursansa, ər-rəhmən əliflamla, yəni, müəyyənləşdirirsənsə, bunlar yalnız Allahın adlarıdır. Sonra faydalardan biri də odur ki, yəni qeyd etdi ki, adı dəyişdirmək lazımdır. Həmsinin faydalardan biri də o oldu ki, kunyə qoyduqda yaxşı olardı ki, böyük oğlun adı ilə qoyasın. Məsələn, böyük oğlun adı nədirsə, Əbu falan qoya bilərsən. Öz kunyəvi bu cür deyə bilərsən. Çünki Peyğəmbər s.a.v həmin sahabədən böyük oğlun adını soruşdu. O dedi ki, böyük oğlun Şurehdi. Ona dedi ki, Əbu Şureh. Və bu fayda Bu qədər inşallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ve şedden la ilaha illa